Dacă Bach poate să întruchipeze toată muzica Nu văd în schimb ce autorii ar putea înlocui singur pe toți ceilalți Nici măcar Shakespeare De cuvinte te plictisești Chiar dacă ar fi acelea ale lui Macbeth sau Lear Nu te plictisești însă niciodată de sunete O să mă agăț de aceste caiete, că și ele sunt tot ceea ce mă mai leagă de scris. Acest exercițiu zilnic îmi convine căci îmi permite să mă apropii de cuvinte pentru a-mi deversa obsesiile și, în același timp, capriciile. Esențialul și inesențialul vor fi consemnate în mod egal, cu atât mai bine. Căci nimic nu usucă mai mult și nu e mai superficial decât căutarea exclusivă a idei Ceea ce e neînsemnat are drept să existe. Cu atât mai mult cu cât prin el se ajunge la esențial. Anecdota stă la originea oricărei experiențe esențiale. De aceea e mult mai captivantă decât orice idee. Am decis să reunesc reflexiile mele disparate în aceste carnete. În două sau trei luni voi vedea dacă ele pot să formeze substanța unei cărți. N-ar trebui niciodată să scrii ca să faci o carte. Ceea ce presupune că nu trebuie să scrii gândindu-te că trebuie să te adresezi altora. Un gând nu trebuie să se adreseze decât acelui care îl formulează. Obsesia operei, ce trebuie să o creezi, să o lași după tine, mie mi se pare din ce în ce mai puierilă. Trebuie să fii. Opera e secundară. O superstiție în fond destul de recentă. Atâtea civilizații orale nu sunt oare mai importante decât a noastră? Hm? Hm. Faptul de a ține un jurnal te face să te comporți ca o țață, să observi nimicuri, să te oprești la ele, să neglijezi esențialul, adică să devii scriitor în sensul cel mai rău al cuvântului. Suntem mult mai liberi într o conversație decât într-o carte. De aceea e indiscutabil mult mai important să frecventezi un scriitor decât să-l citești. Esențialul survine la capătul unor lungi conversații. Marile adevăruri se spun pe pragul lușii. Sunt un mare amator de biografii, ca toți cei care nu au o viață. Să nu fii contemporanul nimănui. Cine ești? Omul pe care totul, dar absolut totul îl supără. De aceea nu vă cer decât să mă lăsați în pace. Să nu vă ocupați de mine. Să nu vă interesați de ceea ce fac. Încerc. Să suscit față de mine o necuriozitate totală. Hmm. Și totuși. Ce-aș fi? ce face fără nori? Eu îmi petrec cea mai mare parte a timpului privindu-i cum trec. Eram odată în Carpați. Nepotul meu trebuie să fie avut vreo patru sau cinci ani. Într-o după amiază, când nori negri treceau pe deasupra noastră, el ne chemă. Veneți repede, fuge cerul! Noaptea sub arcadele de la Comedia Franceză. Nimeni. Tăcere de necrezut la Paris, auzeai nori trecând. Vreau să fiu un călugăr în mijlocul Parisului. Să fii ca nici în deșert și în același timp să te lași turmentat de ultimele știri. oameni, oameni, oameni, oameni peste tot oameni, la orice oră, din zi și din noapte e o tortură pentru mine să mă regăsesc printre oameni să-ți descoperi propriile slăbiciuni la altcineva să te vezi multiplicat să-ți citești defectele în privirea primului venit zile întregi pierdute în conversații această obișnuire cu propria nulitate. Ieri am vorbit fără încetare timp de trei ore, din frica de a asculta. Trei ore de conversații. Am pierdut trei ore de tăcere. Cuvântul pe care nu l-ai spus E sclavul tău Cuvântul pe care l-ai spus E stăpânul tău De cine e asta? Noaptea îmi curge în vene 17 ianuarie 1958, seara Acum câteva zile mă pregăteam să ies Când pentru a-mi aranja fularul mă privesc în oglindă Și dintr-o dată o spaimă de nespus Imposibil să mă recunosc cu toate că îmi recunosc paltonul, fularul, pălăria, nu, nu, nu reușesc să știu cine sunt. Căci nu eram eu. Asta a durat aproape 30 de secunde. Când am reușit să mă regăsesc, groaza nu se potori imediat. Ați păstra mintea? E un privilegiu de care poți fi deposedat. În toate nopțile, revizie generală a valorilor. <fie> Un prieten mi-a trimis traducerea sa cu nuvelele lui Stevenson. <fie> Ieri seara, spre miezul nopții, când îmi schimbam hainele pentru a-mi face plimbarea nocturnă, am avut impresia că sunt doctorul Jekyll, <fie> Deghizându-se pentru a da o lovitură <laughs> m a trezit cu o sete de răzbunare Dar nu știu contra cui să mă răzbun <laughs> Cineva îmi spune că-i evoc prin felul meu de afiș Prin enervările mele neputincioase replica lui Lir O să fac ceva teri, Dar nu știu Nu știu ce Nimic nu mi-e mai străin decât împlinirea. Din teamă de a deveni cineva, am sfârșit prin a fi nimeni. Azi după amiază m-am dus să-mi cotizația la Societatea Oamenilor de Litere. Un an întreg niciun text de-al meu nu a fost folosit, nici la radio, nici în altă parte, căci pe contul meu era marcat neand. Am găutat mai mult de două ore declarațiile de impozit din ultimii cinci ani ca să pot completa o declarație trimisă de biroul de alocații familiare. Poți să ne bunești. Să fiu eu amestecat în tot haosul ăsta? Ca și cum aș face parte din societate. Am plătit întotdeauna impozite pentru venituri mai mult sau mai puțin fictive, în orice caz exagerate pentru mine și asta numai pentru a-mi justifica condiția de scriitor. Ca și cum aș fi un scriitor. Foaia de impozite. Trebuie să-mi invent venituri. La percepție, o doamnă cu o privire rece, aproape de -a, Consideră că nu câștig destul. Sau poate că nu am declarat destul. Sunteți foarte bine îmbrăcat. Costumul dumneavoastră e nou. Îmi dau haine prietenii. Și de mâncare? Am noroc, am o gastrită. Sunt la regim. Nu mă duc niciodată la restaurant. Bolile mele îmi justifică ineficacitatea. E celebră vorba lui Pascal, care îi răspundea surorii sale când aceasta e reproșa că nu se îngrijește. Spui asta pentru că nu cunoști inconvenientele sănătății și avantajele bolii. Când am descoperit pentru prima oară această frază, ea a avut asupra mea un efect extraordinar. Aveam vreo 17 ani. Ha. Orice boală e o inițiere. Ha. Acum vreo 10 ani, când mă plângeam unui doctor de proasta mea digestie, el îmi răspunde, trebuie să mâncați bucurându-vă. Dacă aș putea mânca bucurându-mă, n-aș mai veni să vă consult. Această scenă mi-a revenit în minte apropo de vizita lui Beckett la un doctor puțin original care îl întrebă direct Sunteți optimist? Un Sunte optimist? <laughs> <laughs> Beckett! Beckett optimist! <laughs> de șase luni pentru a-mi îngriji mațele, mă-ndop cu calmante. Sunt literalmente beat de ceaiuri, intoxicat de sedative. Corpul meu a profitat, dar mintea mi s-a prăbușit. E înțepenită, paralizată de atâtea remedii contrare nevoilor și naturii sale Cum să scrii, cum să lucrezi când ai făcut totul Pentru a o liniști, pentru a o calma, steriliza Cum să faci să-ți meargă capul luând asemenea produse soporivice? Cât de scump costă sănătate Pulsul normal Mulțumită homeopatiei, boală reală sau boală imaginară pentru mine e tot una, căci mereu sufăr de ceva și mă exasperează ideea de a fi sănătos, mai mult decât corpul ființa mă doare. M-am săturat să cer un alt corp. În sala de așteptare a Institutului Termal de la Onghien, doar patru sau cinci persoane. Cât îmi place sfârșitul sezonului. În orice. Slăbiciunea mea pentru dinastiile condamnate, pentru imperiile care se prăbușesc, pentru cei care sunt plictisiți de lume și de ei înșiși Pentru cei ce-și așteaptă călăul Ce-aș mai vrea să scriu-o istoria abdicărilor? Sunt obosit de atâtea drapele Dacă cuvântul noblețe are un sens atunci el n-ar trebui să desemneze decât consimțământul de a muri pentru o cauză pierdută. Felul de melancolie de care sufăr eu nu e făcut pentru a se adapta cuvântului. Muzica ar fi fost mai bună. Sunt găunos. Găunos și nicio o muzică nu răsună în mine. Adesea mă cuprinde o pasiune bruscă și morbidă pentru muzică. Am reascultat motetul lui Bach, Jesus, my Freund. După asta, tot ce nu e pietate, mi se pare inutil și vulgar. Două cantate de Bach, exaltare ce atinge fericirea. Mozart. Ce rol a jucat el în viața mea? Aș fi vrut să trăiesc printre popoare triste Sau cel puțin care au o muzică languroasă și sfârșietoare Fadoul portughez, tangoul Lamentațiile arabe, ungurești Din nou, din nou această muzică ținească ce se trezește în mine Și cu ea mii de nostalgii care mă devorează Europa centrală m-a marcat definitiv Nu poți face să dispară spațiul natal Și nici primele amintiri Un țigan avea o Se mama mea, Doi copii la o nevastă. Țiganca Era frumoasă, De-i făcea lumină în casă. Țiganca Uricios, uricios și Sunt făcut pentru șlagăre <laughs> Îmi place, îmi place melancolia lor un pic vulgară, chiar jalnică Asta ieșită nervii și îmi produce stări cum nu se poate mai metafizice Mă gândesc la fata cu care am vorbit când, când abia venisem la Paris, la Paris. și Şi care mi-a mi spus că, că e, atât e atât de singură încât, încât deșteptătorul, deșteptătorul era pentru ea o ființă, o ființă vie, o prezență. Pezență. Face, Face puțin, puțin zgomot, măsoară timpul, timpul mișcă... Cât de singur poți fi în marile orașe! Ea mi-a mărturisit că uneori chiar își mângâia ceasul. Unica mea legătură cu viața e el, îmi spunea. Cu cât trece timpul, cu atât găsesc din ce în ce mai puține motive să perseverez. Și totuși îmi plac plopii și toate peisajele din care omul e absent. De când mă știu, mi-a murit toți vecinii. Să știi că cineva trăiește alături în spatele zidului, să auzi gomotele pe care le face Să-i simți prezența, să imaginezi respirația Toate astea mă nebunesc Aproapele tău în sensul fizic al cuvântului Nu! Nu l-am iubit niciodată Și de altfel nu-l poți iubi De câteva zile văd la hotelul din față, la ultimul etaj Pe cineva american neamț Care bate la mașină fără încetare De unde-i vin cuvintele? Ce are el de spus? În vecinătate, un cocoș cântă aproape tot timpul, în centru Parisului. E prietenul meu, e singurul meu prieten. Trebuie că se află în vreo mansardă din față. Prezența lui, în special cântecului, mă reconciliază cu orașul și chiar cu mine însu. Probabil că am fost făcut pentru a fi grăjdar. Sprea mă delectam balegă. Timp de aproape două ceasuri am încercat să repag o chiuvetă care curgea. Am reușit, dar m-am tăiat la mână. Așa se termină toate aventurile mele de instalator. Pentru a treia oară am încercat să repar ușa de la balcon. Mi-am pierdut toată dimineața. Imposibil să dau de capăt. Am spart totul. Nu știu de unde poate veni atâta încăpățânare din partea cuiva atât de într-o doar ca mine. Asta este înverșunarea unui nebun și nu a cuiva îndemânate. Ieri, într-un mare magazin la casă, o femeie lângă mine mirosea atât de îngrozitor încât era gata, gata să le șim. Din niciun animal, niciodată, sunt sigur, n-a emanat un asemenea miros. Dacă m-ar închide împreună cu o asemenea femeie, mi s-ar putea să mulge orice secret. Totul! Dezonoarea și trădarea mai degrabă decât să suporți un minut această putoare. Torționarilor le lipsește imaginația. 17 iulie. E cald, foarte cald. Asta mi-aduce aminte de Spania și de crizele depresive provocate de căldură. Acest amic al speranței, al inocenței, al râsului. Vara este anotimpul marilor neputințe. Soarele zămislește idei negre. Nimic nu te face mai melancolic decât un peisaj ars de lumină. Trebuie să fugi de vară ca de ciumă. Plouă. Asta îmi convine. Ceață. Cea mai mare reușită a naturii. Oriunde m-aș duce, mă simt străin. Nu-i de aici. E singura vorbă despre mine care îmi face plăcere. Zăpadă. Ninge. Ieri la piață am auzit acest dialog E frig, nu-i nimic, măcar dacă n-ar ninge Cu siguranță nu, nu sunt de aici 29 decembrie Ninge și ascult bach Ce pot să-mi doresc mai mult? Un ger de crapă pietrele Frigul ăsta îmi amintește de iernile copilăriei mele Căsva a bătus mă privesc cântând din toate puterile refrene ungurești. Poate că mă iau drept nebun. Am observat că aproape totdeauna sunt vesel când ceilalți sunt nefericiți. Mă gândesc la ce mi-a spus Eugen Ionescu acum vreo două sau trei luni. Tu ești vesel și ai scris cărți pesimiste. Eu sunt trist și am scris comedii. Veselia e masca mea, salvarea mea. Umorul tuturor învinșilor Într-un hotel Timp de câteva luni am avut obiceiul Să lipesc pe perete fotografiile Oamenilor care contau pentru mine Privind fotografia lui Schopenhauer Femeia de serviciu Mă întreabă <hă>, Este tatăl dumneavoastră? Îi urăsc pe tineri Pentru că mă trimit la toate entuziasmele mele De altă dată Tinerețea mea a fost disperată și entuziastă. Nici până astăzi n-am încetat să-i suport consecințele. Întotdeauna am plătit pentru toate greșelile. E bine să plătești din greu pentru o greșeală din tinerețe. Asta mai târziu te ferește de multe decepții. Infernul veritabil ar fi să nu uiți nimic. Mă gândesc la anii 1933, 34, 35, la nebunia care mă cuprinsese, la ambițiile mele nemăsurate, la delirul politic, la scopurile mele practic demente, câtă vitalitate în dezechilibru! Eram un nebun neistovit! Acum sunt nebun, dar istovit. În realitate nici nu mai sunt nebun. Nu mi mai rămas decât resturile vechi mele nebunii. Oboseala din potrivă în loc să treacă, s-a mărit. A ajuns la culmea ei. Unde mă va duce? Habar n-am. Eugen, cu care am vorbit îndelung la telefon despre garda de fier și căruia îi spuneam că resimt un fel de rușine intelectuală pentru faptul că m-am lăsat sedus de ea, îmi răspunde și pe bună dreptate. Că dacă m-am lăsat păcălit, e tocmai pentru că mișcarea era complet nebună. Momentele superficiale din viața mea, Momentele isterice au fost tocmai acelea când istoria conta mai mult decât orice. Aceasta a fost epoca rătăcirilor mele. Jacob Taub îmi spune că fiul lui, la 13 ani, nu mai crede în Dumnezeu. Când îmi fac lecțiile de matematică, le fac fără ajutorul lui. Când Hitler îi omora pe evrei, Dumnezeu se plimba pe o altă planetă, zicea el. Citesc undeva. Psihanaliza în Germania. Un domn destul de în vârstă nu mai poate mișca brațul drept. Analizele nu relevă nicio infirmitate organică. Ele sunt complet normale. Psihanaliza n-are niciun efect. Întrebările, răspunsurile nu duc niciunde. Derutat, psihanalistul încearcă o soluție teribilă. El strigă Heil Hitler. Atunci brațul drept al bătrânului începe să se miște și execută perfect. Salutul nazist! unul din momentele cele mai reconfortante ale istoriei contemporane. Cancelarul germanii Willy Brandt îngenunchind în fața monumentului dedicat victimelor nazismului. ROLUL INSOMNIEI ÎN ISTORIE de la Caligula la Hitler Neputin de a dormi E are cauza Sau consecința cruzimii? Tiranul veghează, E ceea ce îl definește Tocmai am citit că Lenin Suferea și el de insomnie ah, Insomnie Când pasărea somnului Vru să-și facă cuib în pupila ochiului, văzu genele și se sperie de plasă. Ben al-Hamara, poet arab din secolul X. De cum te ajuns în pat sau pe jos, timpul nu se mai scurge, încetează a fi important. Istoria este un produs al omului în picioare. E pierdut orice moment pe care nu îl petreci față în față cu tine însuți. Să gândești înseamnă să tulburi. Pentru prima oară după șase luni plec din Paris ca să mă duc la țară. Senzație de ieșire din pușcărie, o încântare. Am făcut 20 de kilometri pe jos. Faptul că sunt un orășean e ironia majoră a sorții mele. Aici, pe pământ, nu cunosc nimic mai misterios decât apa. Fericirea constă în a fi afară, în a merge. Stând jos, devin prada unei nervozități fără de seamă. Omul n-a fost făcut pentru a fi legat de un scaun. Dar cine știe? Poate că nici nu merită mai mult. <laughs> Cheltui mai multă energie într-o oră de conversație decât într-o oră de mers. Toată lumea, fără nici o excepție, face prea multe, salvarea prin abulie. Nu fac nimic, bineînțeles, dar văd trecând orele și poate că e mai bine decât să le umplu. Azi dimineață o activitate intensă. Am dat două telefoane. <laughs> Fiecare dintre noi e produsul orelor de lapidate a timpului pierdut. Înțelepciunea constantă a lăsat lucrurile așa cum sunt. De fiecare dată când am încercat să le îmbunătățesc, m-am regăsit într-o situație mai proastă. Eu sunt pentru statu quo, ca cercetătorii. Am încercat să mă salvez prin utopie și până la urmă m-am consolat cu apocalipsul. Citesc infernul. Și îmi spun că e poate cea mai frumoasă carte care a fost scrisă. Magbet sau Demonii. Astea sunt cărțile pe care aș fi vrut să le scriu. Magbet, fratele meu. În realitate sunt un romantic salvat prin cinism. Am o conștiință de vânzare și nimeni nu vrea să o cumpere, repeta un ziarist român. Cinismul în Balcani atinge proporții pe care Occidentul nu le poate bănui. Ah, sau o altă istorie. Un tip, după moartea soției sale, decide să se omoare. Se duce să-și cumpere un revolver, i se pare prea scump și rămâne în viață. Zgârcenia e câteodată utilă. Îmi petrec core întregi la telefon ascultând nefericirile altora. Rolul meu e acela al unui duhovnic amenințat de dezgust. O defilare neîntreruptă de oameni la mine acasă. Am impresia că sunt cineva care dă audiențe fără motiv, fără obiect, fără necesitate. Ceasuri ireale petrecute în compania unor fantome. Dar eu însumi nu sunt mai ireal decât ei toți. Sunt persecutat de compatrioții mei. De indiscreția lor De lipsa lor de educație De lipsa lor de delicatețe Când îi spun că nu mă voi duce mâine la biserica română O cucoană pe care nici nu o cunosc Mă întreabă brusc Sunteți ateu? Acest timp regăsit la care asist de trei ani Această defilare de fantome Aceste conversații în jurul trecutului meu Nu-mi fac bine Din potrivă Ca și cum n-aș mai fi în Franța Nu mai suport acest timp regăsit Vizita fetei unei vehișoare, Împovestește toate tragediile din familia mamei, orori, injustiții, umiliri fără de semn și, bineînțeles, boală după boală, totul fără emoție. La un moment dat, evocând casa unei mătuși, i-am spune că toți copacii din fața casei au fost tăiați. Și atunci izbucnește în plâns. Faceți ca vechii mei prieteni să dispară. Sunt un bătrân nebun și fug de martorii mei. De câte ori cineva mă întreabă care mi-e profesia, mă rețin pentru a nu-i răspunde. Excroc de toate soiurile. M-am dus la spital să-mi desfund urechea. Femeia de la casă mă întreabă, acum lucrați sau sunteți șomer? Dacă femeiușca m-ar fi întrebat, continuați să fiți asasin? Întrebarea mi-ar fi fost mai puțin penibilă. Mărturia cea mai adevărată e cea pe care o facem indirect vorbind despre alții. Incapacitatea mea de a spune oamenilor adevărul în față, la mele în fond, mi-au creat mai multe complicații decât dacă aș fi fost un erou moral. Eu atac omul în general, dar sunt fără curaj în fața unui individ. Mi-e teribil de frică să nu rănesc și fără îndoială să nu fiu urănit eu însumi. Putem fi lași din exces de sensibilitate. Nu ne legăm decât de ceea ce am ratat sau nu avem. Cineva spunea cu dreptate, sunt ceea ce n-am făcut. Când văd o mulțime înderiri, chiar într-o sală de concert, prima mea reacție e de a fugi. Aplauzele îndelungi îmi evocă revoluțiile. 23 ianuarie. <gângh> Alegerea lui Eugen la Academie. El îmi spune înspăimântat. E pentru totdeauna. E pentru eternitate. Eu liniștesc. Nu, au fost alții, trădătorii de țară care au fost alungați. Poate că o să ai ocazia să trădezi. El îmi răspunde. Mai e o speranță. M-am încurcat în cuvinte ca alții în afaceri. Mi-am cumpărat o veche ediție a lui Marca Aureliu. Avea o dedicație: Să vă fie prieten la ceasuri grele și să vă sprijine cum m-a sprijinit. Pentru o carte nu cunosc elogiu mai frumos decât acest... Prieten la ceasuri grele. Cei doi mari înțelepți ai Antichității Târzii, Epictet și Marca Aureliu, un sclav și un împărat. Să citești autorii inactuali în vremuri tulburi, este cel mai bun fel de a te dezintoxica. În tot trebuie să te reîntorci la origini, să fii contemporanul începuturilor. Cu cât mă gândesc mai mult la locurile trecutului meu, cu atât am mai puțin chef să le revăd. Aș vrea să evadez din trecutul meu, dar el se lipește de mine, mă trage în spate. Și cu cât avansez mai mult, cu atât el mă apropie de originile mele. Astfel viața revine la punctul său de plecare, pe care n-ar fi trebuit să-l părăsească. Aș putea spune despre Paris și Sibiu ceea ce Ahmatova spunea despre Leningrad. Umbra mea rămâne pe ziduri. Singura mea originalitate. Sunt un sceptic care țipă. Schopenhauer e singurul filosof neamț care are umor. Singurul care mă face să râd. Exploziile lui de mânie, indignările lui... Ar fi putut să fie englez Nici ce? Niciodată 6 octombrie Două evenimente tulburătoare în viața mea Primul Regele Lir cu Bernard Kraus. Celălalt Povestea unui prieten cloșar Într-o dimineață Mama sa În fața lui și a tatălui Începe să danseze goală după o ceartă care o adusese până în pragul nebuniei. Îmi amintesc că a trebuit să mă sprijin de zid. Când el mi-a povestit cu mama lui, își scoase atunci pălăria, paltonul, corsetul, fusta totul și începun un dans la sciv în fața bărbatului și a băiatului ei, lipiți de zid, terrorizați. Sfârșitul scenei. Mama sa, trezită din acest somnambulism în plină zi, se prăbuși deodată într-un fotoliu și începu să plângă. Să poți să spui deodată ceva important și pentru veșnicie. În timp ce mă bărbieream, mi-am adus aminte de barcianul din Rășinari și în special de unul din frații săi, al cărui prenume l-am uitat. Un chefliu care, pe la 40 de ani, îi căzu cu tronc o fetiță tuberculoasă pe care două sau trei luni după nuntă o trimise la Davos. Ca să poată plăti sanatoriul, el care nu muncise niciodată, s-a angajat casier la un spital. Soția lui moare la Davos doi sau trei ani după aceea. Cam în aceeași perioadă, s-a descoperit că lipsea o sumă importantă. Banii de turnați, el îi trimitea la sanatoriu pentru a plăti tratamentul soției. Știind că o să fie arestat, S-a sinucis. Toți membrii acestei familii au avut un destin tragic. Erau seducători. Și când copilul mă duceam să-i văd, îmi bătea inima. Simțeam că intru în lumea straniului. Vulgaritatea e contagioasă. Discreția? Niciodată. Pentru a descoperi secretul unei ființe e suficient să te cobori cât mai jos cu putință. Nu pentru că ea s-ar exprima prin laturile meschine pe care îi le presupunem și pe care le are fără îndoială, ci pentru că tocmai aceste laturi explică nu atât către ce se îndreaptă, ci de ce acționează în general. Toate ideile mele s-au evit din situații meschine, din furii de care ar trebui să roșesc foarte puține o origine pură. În Luxembur, frunzele platanilor cad cu o grabă care mă tulbură. Am pe umerii mei 61 de toamne. Chiar dacă aș avea mii spectacolul pe care frunzele îl oferă, nu m-ar lăsa indiferent. 22 februarie. M-am culcat după trei noapte. Sculându-mă mi-am amintit ce se spune în America Latină despre cineva care tocmai a murit. A devenit indiferent. E adevărat ce se spune în Bhagavad Gita că este mai bine să pieri impropriați lege decât să te salvezi prin legea altuia. Originalitatea este incompatibilă cu bunul gust, fală și blestem al civilizațiilor bătrâne. Nu există geniu fără o doză puternică de prosgust. Dacă vrei să țintești just, e bine să lauzi cuiva defectele și nu calitățile. Spiritul meu e bolnav. Poate că voi întrezări ceva printre fisuri. Detest dezvoltările. Nu-mi place când o idee e extensibilă. În aceste condiții nu mai are rost să scrii. Când scriem, avem mereu tendința de a completa gândirea. Iar acesta e mijlocul cel mai sigur de a o strica. Marea artă constă în a te opri, nu în a aprofunda. E mai ușor să-i puizezi o problemă decât să-i sugerezi dificultățile. Gândirea în cioburi fragmentară convine naturii de a vieții. În timp ce cealaltă, coerentă, nu respectă decât propriile sale legi și nu ar accepta niciodată să reflecteze viața, ba mai puțin, să pactizeze cu ea. Laconismul poate fi semn de rigoare, dar și de leme. Din când în când nu mai citesc ziarele. O săptămână, două, o lună, Ba chiar și mai mult, îmi impun să nu le mai citesc deloc. Câtă pace! O baie de intemporalitate cotidiană! Să trăiești la Paris tot atât de departe, ca și cum ai trăi undeva, într-un cătun la capătul lumii. Înainte de război, trăia un bătrân poet bolnav, uitat de toți, și care am citit undeva, Dăduse ordin să se spună că nu primește pe nimeni. Făcându-i se milă, din când în când, soția lui se ducea să sune la ușă. Nimic nu servește mai mult decât o carte de gramatică pentru a ne ajuta să biruim melancolia. Gramatica e cel mai bun antidot contra amărăciunii. E mai bine să suprime adjectivele și să fie atent la adverbe. Montaigne, un înțelept, n-a avut posteritate. Rousseau, un isteric odios, are încă discipul. Nefericire pentru gânditorul sau scriitorul care face școală. Oamenii nu-i urmează decât pe cei care îi amețesc cu iluzii. N-am văzut niciodată o înghesuială în jurul unui îndoelnic. Seducția au exersat-o asupra mea personalitățile puternice Care n-au lăsat o operă, care nu s-au înjosit până la a compune o carte La 20 de ani îi citeam pe filosofi, la 30 pe poeți Acum pe istorici, dar mistici Mistici I-am citit dintotdeauna De la o vreme citesc mai puțin Nimic din ce e viu nu e neutru. Cu fărâmituri de pasiuni ajunge la fărâmituri de gândire. Trebuie să răspund la câteva scrisori. Scriu adresa pe plic, pe urmă iau hârtia și după ce am scris doamnă, domnule, mă opresc lovit de dezgust. N-am nimic de spus nimănui. Prin muzică se creează cele mai adânci legături între ființe. 2 ianuarie 1967. O după întreagă pentru a trimite felicitări în franceză, dar mai ales în română. Nu mă reîntorc la limba mea maternă, ci mă sufunde, în ea, mă naufragiu natal. De ce să porți o mască atunci când nu mai ai chip? Înainte purtam o mască pentru că aveam un chip. Acum pentru că a dispărut chipul, masca nu mai are niciun rost. Când nu mai ai nici voință, nici ambiție, sfârșești prin a fi propriul tău spectator. Asiști la tine însuți. Curios spectacol. Nici în ultimii ani ai nebuniei sale, încremenit, mut, își privea fix mâinile ore întregi, ca Magbet după crimă. Vreau să mă cramponez de foaia albă până o să o văd roșie și să reacționez ca un taur. Criză de nervi pe stradă. La chioșcul de ziare am fost gata să mă cert. La piață am insultat-o pe vânzătoarea care, profitând de neatenția mea, a vrut să mă înșele. Știam că ieșind azi din casă, oricine o să mă scoată din țâțâni. Și când îmi amintesc cât de mult voiam să devin discipol lui Buddha. Fratele meu îmi scrie, bătrânețea e autocritica naturii. Ahmatova nu vroia să posede nimic. Tot ceea ce îi se oferea, cadouri, le dădea în stânga și în dreapta. Regăsea astfel un fular pe care oferise și la altcineva. Și asta doar după câteva zile. Îmi place foarte mult această istorie, ce amintește moravurile nomazilor, care e firesc, nu vor să înmagazineze nimic. Pentru, Pentru ei totul, totul, e totul e provizoriu, din motive filosofice, motive filosofice și practice. <laughs> Joseph Dumestră povestește că, nu știu ce prinț rus, se culca mereu altundeva în palatul său, că n-avea un pat fix, căci doar astfel avea impresia că este trecere. Toți oamenii aceștia au sentimentul că au intrat în viață ca și cum i-ar fi adus o furtună. 10 noiembrie, moartea, moartea lui Devoru, moartea lui Comarnescu. De cinci zile n-am ieșit din casă, deja lumea exterioră mi se pare îndepărtată de neînțeles. E adevărat însă că afară am aceeași senzație, bineînțeles mai puțin puternică și mai puțin misterioasă. În copilăria mea la rășinari, îl admiram mult pe un țăran care a murit pe la 40 de ani după ce și-a tocat averea prin cârcium și bordeluri. El chema Ion și nu mai îmi amintesc cum. Câteva zile după mormântare, pe la miezul nopții, un țăran care tăia lemne trecu foarte aproape de cimitir. Cimitirul era tăiat în două de o stradă. Cineva în întuneric fuma. cine acolo? Sunt eu! Ion! Am ieșit din groapă ca să fumez o țigară! <laughs> Ce se întâmplase? Un prieten glumeț al defunctului, după o beție, Venise să se reculeagă la mormântul tovarășului său și avusese ideea năstrușnică de a se da drept mortul. Se zvonea pe atunci că țăranul cu lemnele, când revenia acasă, fugata gata să nebunească. Scepticul e un martie al lucidității. Expoziția Fangou. Iată adevăratul contemporan al lui Niciu. M-am gândit la el în fața acestor pânze de foc. Tristețea va dura mereu. Acestea au fost, se pare, ultimele cuvintele lui Fang O anumită profunzime în neterminare mi se pare a fi marca esențială a modernului. Oameni, oameni, peste tot oameni, la orice oră din zi și din noapte. Nimic nu e mai plicticos decât monotonia insolitului. Fără o enormă capacitate de refuz, nu poți face nimic. Nu ești tu însuți decât dacă oamenii îți întorc spatele. Tot ceea ce este profund, E și monoton? Care este activitatea dumneavoastră? Plângere. De mult timp dimineața când mă scol am în locul creierului senzația unei stepe. Câteodată mă scol ca un Lucifer și îmi termin ziua ca un poltron. Al teoriei invers. Ce e un înțelept? Un lucifer ramolit. Cele trei orașe care mi-au plăcut cel mai mult. Sibiu, Drezda, Paris. Dresda nu mai există, Parisul m-a apasă. Sibiul îmi este inaccesibil. Beckett înscrie scrie. În ruinele dumneavoastră mă simt la adăpost. Ce faci? Mă aștept.